Gomitaren tenorea, iparre euskal Herriko autetxien kontseilua eta barnekaldeko biherri elkargoko ordezkariak franziako ekologia ministeritzan ziren, energia positibo dun lujaldeen, itzarmenaren izenpetzeko eta hori uztailan horren aipatzeko gurekin gomitabat, Pierre Eierabide garaztara egunon. Egunon zuri ere eta egunon entzule Eta ustailaren zazpian, eh? haute txen kontseiloaren izenian, Silvia Nalo, Dominik Bosk, Siberoa erri elkarruko leendakari eta zu, garazi baigori erri elkarruko leendakari orde baitzira, parixen zinezten erran bezala, segolen joial ministroak gomitaturik, energia positibo duen lurralden itzermenaren izen petzeko, lehenik urte hastapenian lurralde ezberdiner deialdi bat zabaldu zien, segolen royalek, iparaldeko erri elkarruko egiten egindute dosier hori? Ez dut uste denek egin duten dozir hori, hori bon, guk inakinuen 2000 amairuan, txuberotarrak e, inazuten lehenago, eta gero lujalde kontsailuak ere galdeera egin azuen, eta bon ez dira denak atxikiak izan, bon, gu uroski atxikiak izan dira, bai txuberotarrak, eta lujalde kontsailua ere bai. Behas izan dira horren sinatzen ustailastian, Parisen, Ministerioan, eta Zegoelen Horealekin. Nola beraz, nolaz nola nolautatuak izan ziste, zeren zertan oinak hitu dira? Boa, <laughs> <laughs> biztan da, ez ustela haintxe denak atxikitzen al, eta gero, ez nola hautuak, nola eginak izan diren txuxen. Uh, Proiektuak buruz edo gora iz, izan ditak haintxe E, Geyen bat, zer da transizio energetikoa duzue, wai, boulzatu behar? Bai, hori da, horgo desafioan, zenta bon badakigu behar dula hori buruz e, lotu, eta gero horrian, deia jendek haidute konzientzia hartzen behar dela zerbait egin hori buruz, zenta leheno ez dut e, ernai, zer nahi egiten zela, bona poliki poliki jende konzientzia hartu dute, eta bon oi, ari dira eta bon, laguntzak baditugu tepsebe hori hori esker eta bon uste dugu bultzatuko duela hori Sibirua garazi baigurri autetzien kontseiruarekina gehien bat oiana edo oian gintzaren inguruan no, zer dira zuen, zuen puntu azkarrak horren bultzatzeko Ba bon, horren bultzatzeko badira bonenik fosil hori talik gutio kontsumatzea eh uh, garnaibita elektrika edo chauffage mailiana bona badira uh, uai e proyektuak egurakein egu berotzeko maneraka Uh, huay, rezo de chaleur, suberon uste dut baino bat duten hasiadena, hemen eba da proieto bat uh, edera. Uh, Pisinari buruz, uh, izpurako klinikari buruz, eta gero beste zomaite ere lotzen halko dira hori. Gero badira uh, izolazione mailean, batimendo publiketuan inendiren izolazioniak eta energia gutioren konsumatzeko. Boste hon mila euro ukan duzu e, hiruen artian, e, finantza mendu bezala, bez, egin beharrak aipatu dituzu zonbaitzu, hasiak direnak ere, bez e, izolazioan eta beste, pultzatzen zaituztete, beste aglo batzuen sortzerat edo egite indarra beste aglo batzutan? Bai, bueno, boste hon mila euro hori, e, hiruen zat da, eh, lugaldearen zat, garazi behar eta suburoaren Eta boste mila hori Kontsumatzen badugu laster, gero, galiten aldugu, miliun bat eta boste honila gehiago. Baina hori ere behar da, bimila hemen zortziko jautu. Hor diak, bestalde diren gauzak, eh, dira, zikin, ondarkinen eh, bitzeko manera nahi dugu puiskat eh, transformatu, zenta badakigu badirela suberon bon, deia hasia dira, Google gila sogi Estudio bat izanen da inik, guai, guai hasia dena, guzteko zer egiten aldean, bai biltzeko maneran, eta nola egiten alditugun ekonomia, nola behititzen aldugun kanditate hori, zen eta bon, hono ez gira anitz lugalde, badira gubano, undarkin gutio egiten mitute, bon, izan dena behar dela beesketa hobik eta gero biltzeko maneraan, eta badira, zoma so hitz gauza guzti horrek erranen dugu, erranen dauku, guretzat zer den manerari kobeleena. E, ondarkinak aipatzen dituzu, Egoe Euskal Herrian gipuzkoak biltzatzen du hori buruz, e, gehien bat, ahintzineko kargo aldean, EH bilduzelaik poderean gehien bat, eze, etxe zetxeko etxe, ala ere, ondarkin bilketa biltzatuko dozue? Hori estudioak erranen lehenik estudia horrek erranen dauku, lehenu du dianostika bat, eta gero hortarik landa da, ikusiz, uh, bon, bizten da, zon maiz lekutan, uh, egiten alda, etxez-etxe, etxeak urrundelarik, ez da jueiten alde behaz beharkuduteek eta badira beste lur alde batzu, eginabaitute bakotsak bere kontenerrak ako batekin, eta Bakotsxak pagatzen du iten duen ondarkinentzat. Uh, Aldiz orai denek batian ezatzen dute, eta ez dugu parat, denek taksa pasatzen paratzen dute, du, bana ez bakarrik iten duten arabera. Bosteun mila euro sautu behar ditu zuela, epe batian egin duzu, boste, mil, bat bosteun mila euroren ukaiteko behar bada gero, ordean, zer abantaila ukanen duzue, jadanik bosteun mila euro ukana baituzue eta eta indarren egiten ba, asek Bai Hori ba, behar da, laster enplegatu, eta gero, galditen aldugu, eh, avenan gisa, gehi hoi nukaitea, miliun bat eta bosteun mila, horotarat bi miliun badi Bana behar dugu askifite bosteun mila hori enpleatu eta gero galdatu beste gaitikoa. Bana berriz ere reiten dut, hiru, hiruen zate. Pierri erabide, eh? bosteun mila euroko finantza beraz uh, iparresukalegiaren zate reiten al dugu, gienbat siberdo garazita baigorin erabiliko dena, beraz hoai epe bat baita uh, askifitein behar duzue, etapak zoin dituzue? Etapak dehi hasiak gira, estudioaren egiten, uh, undarkinen biltzeko. Uh, gero badira bai herritan ere eklegas publik hori buruz uh, gutio uh, energia kontsumatzeko uh, hartzen diren uh, badira kamiamen batzu egiteko eta gero badira ere uh, beste batimendu izolazio eta hori guztiak uh, abiatia dira igerilekoa pisina eta duzu doso ostian berotzeko baltaike sistema bat bai hori da, rezo dexalo, suberon badute deia asia, eta hori da, iten da leku batean egu garen erretzeko esodiga bat, eta gero, iten dira, tuioak tiratzen, uh, bai pizinaren behotzeko, bai uh, izburako klinika, eta gero, beste brantxabendu batzu iten aldira, edo eskolentzat, edo bom istan dela, ez dela sobera urgun joan behar, eta ura, manera hortan berotzen alditeik. Badira urteak, eh, Igerilekuaren inguruan badela proiektua zertan da? Bon, zertan da? Berriz bon euh le hisico sobera handia zen Garazi Baigorrendako, zenta bon Badituguru Dirumailean uh, somait uh, saltasyon eta hordean ikusi proiektua tipiago eta mementoan aigira berriz laguntzen biltzen eta bon, permisa guai pasusatia izan da eta normalki helben uh, urtean beharko dugu uh, lantzatu. Eta txipiago eran nahi du? Zer da proiektua bon, ez? Et, tx, tx, bon, bada uh, lehenik uh, pizina parte bat bakarrik estalia eta bizina ahondiena, hua izanen dira sei kuluar, lauen partez, baina hua kukutua izanen. Hala berriz diteko energia positibudun uh, Lugaldean itzarmena izan petu duzuela, bez lan hori uh, eta dosieraren kauzitzeko, elgarikina izan zinezten uh, au tetxien kontseilua eta Sibiroko errealkargoarekin, zer lan amankomuna inzinuten dosier bakar baten presentatzeko? Uh, uh, Ez, garazi begorri, nuen Puskat bakarrik ahizan ginen, eta, bon, zenta xuberon bazuten zuten deia ingenier bat hartia bizpailu urte honetan, eta guaz izan zen bide partetik. Bon, biztan dira, gero elgarrekin gurtzatu dutuga ditugula proietuak, bana Puskat erri bakotsak beren alde egindute. Bixita, e, eh, usta hildean berak ministroak erresebitu uh, zintuzten? Uh, Bai, bon, uh, joan ginen Dominik Bosk txubuleko uh, uh, lehen dekaria, bon, ni uh, garasi behi horren eta gero Silvian aloz eta Jean-René Txeka raida presidenta etzen jaitu bon, Silvia lanu izan zen, eta gero ministeritzat izan ginen, eta segolen roi alekin esinatik intuen uh, paperak. Egun bateko bisita zen? Bai, egun bateko bisita zen bai. ETA ohai, beraz EPA errepikatzen alduzu, uh, Noizko boztiun mila euro horiek baliatu, eta uh, presentatuko duzuen Noizko bestia miliun bat, uh, miliun boztiun mila euroren ukeiteko? Noizko da hori? Uh, bai, uh, bon, uh, hori behar dugu bimila hamazazpian boztiun mila hori uh, kontromatu, eta gero, hemezortziko behar ditera denak uh, lusatz, lusamen hori galditen dugu nazgeroz, hor duk hemezortzi hartio da. Untsa? Hemezortzi hartio. Guntxapierri erabide, eskertuko zeitugu, beraz, uh, itzarmen hortaz uh, mintzaturik, eta ala, lan eta lana nahi beraz, be, diru laguntza horien baliatzeko, eta energia berriztagarrien ingurua nain txugase. Bai, baina, min ezker.